מזמור מ"ט. <ממטט> למנצח, <לבני קורך> מזמור. שמעו זאת, כל העמים, האזינו כל יושבי ח'אלד. גם בני אדם, גם בני איש, יחד עשיר ואביון. פי ידבר חכמות, והגות ליבי תבונות. אתל למשל אוזני, אפתח בחינור חידתי. למה עירה בימרה מרע עוון עקבי יסובני, הבוטחים על חילם וברוב עושרם יתהללו? אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו, ויקר פדיון נפשם, וחדל לעולם, וכי עוד לנצח, לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו. יחד כסיל ובער יאבדו, ועזבו לאחרים חילם, קרבם בתמו לעולם, משכנותם לדור ודור, קראו בשמותם עלי אדמות, ואדם ביכר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו, זה דרכם כסל למו, ואחריהם בפיהם ירצו. סלע. כצאן לשאול שתו, מוות יראם, וירדו בם ישרים לבוקר. וצורם לבלות שאול מזבול לו. לא. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי ייקחני סלע. אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו. כי לו לא ומותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו, כי נפשו בחייו יברך, ויודוך כי תיטיב לך. תבוא עד דור אבותיו, עד נצח לא יראו אור. אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו.